Hola, bon dia. Tenim ja aquest canvi a temps que pot ser important i deixar molt d'aigua aquests propers dies a les comarques de Lleida. Un canvi de temps doncs, que avui es manifesta en forma de cel bastant ennubulat i d'ambient temperat. Bufen els vents del sud, ho fan amb força cap als cims del Pirineu i impliquen allir temperatures agradables. Aquesta matinada mínima 9 graus a grau roig a 2.100 metres i en canvi al fons de la vall a Sant Julià de l'Òria o a la seu la mínima ha estat de 6 graus. Aquest dijous serà un dia molt ennubulat, dia fins i tot amb risc d'alguns pluggins febles, d'alguns primers xàfecs, per tant, recomanable agafar el paraigua. Dia ventós, amb aquest vent fort cap als cims de les muntanyes, també en alguns indrets de l'interior. Temperatura màxima prevista avui a de 25 graus, 19 a la seu o 18 graus a escaldes en Gordany, i la pluja intensa i abundant caurà sobretot entre demà divendres a mig matí, i últimes hores del dia i un segon episodi entre dissabte a la tarda i diumenge a la tarda.